Ebu Musa radiallahu anhu të regon se pegamberi a lehi selam ka thënë Shembul i udhëzimit dhe idijes, kuranit dhe sunetit me të cilin Allahum më ka dërguar mua është si shiu i bolshëm që bijem bitok Një piesë e saj është tok pjellore, prandaj e thith shium dhe rrit bim e barë me begati Një piesë tjetër është e fort, prandaj e mba nujnë siper Dhe Allahu usil do biji njerëzve në përmjetë saj Sepse ata e përdori nujnë për të pirë për tua dhënë baktive dhe për të uitur tokën që të rritet bereqeti. Ndërsa një pjesë tokës është djerrë, as nuk e mban ujin dhe as nuk i e bereqet. E para është si shembulli i atij njeriu, i cili e kupton fenë Allahut dhe përfiton nga dia, të cilën Allahu e ka shpallur nëpërmjet meje. E mëson atë dhe pastaj ua mëson të tjerëve. Shembulli i fundit është si ai i një njeriu, i cili nuk vret mendin për të dhe nuk e pranon udhëzimin Allahu e Allahut që është shpallur nëpërmjet meje një tillësh si toka e dhirr. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com